Atzeko egunak karriduen berri iluna, denak arritu dituena, Jean-Michel Antxola Beherren eriotza, bihotzeko bulta baten ondotik zenduda bere etxean, baiguri katalina enian, berroita saspi urte zituen, Jean-Michel Antxola berek. FDSEA sindicateko kargu du nizan alusaz, departement duko laborantia gambarako presidenta zen, joanden bim, euh, bimilata saspitika laborantia koegituretan, beste kargu frango ere basituen, Jean-Michel chola berak ke Pierre André Durant préfet de la baie de Cheraillac ne rasidu à So, mauleni la retenue eta biltzaruntzari ari baigira, kongresua à Versailles d'un certain rien egiten zen begizere egin den oaga gerota zailago dela la Côtesuilseilee Londres Seine chemaitia belesiki ba chiri guneetan sdis département du Côtesuilseilen bourgage Pierre Mirandoux Seine Jean Laza Jean-Jacques Lasser, Préfeta, et rendez chez l'abattoir de chouy ultzay le Baliatogira, Kabala Ulte-Giaren Béry, ou Kaiteko, ou Na Pierre-André Durand, Préfetaren Rapostoa. Sur l'abattoir, les choses sont extrêmement claires. Euh, il y a eu un cahier des charges et une série de prescriptions qui ont été signifiées euh, à l'exploitant. Il appartient maintenant à l'exploitant d'opérer ses mises à niveau. Il te gaisak oso argidia il y aura une nouvelle mission plantan esaiki sandia eta hoik wa eta espeta tuberhardia alors ça sera fonction de la réalisation des travaux par les cotants il faut d'abord en dotique commissionnebat iganenda hoien hunhartzeko personnel qualifiés aux bons endroits, enfin bref. Benalla Hennik, Neuriak et Respetatu Behardiala, Bérissé au Harta Stanut. C'est en quelque sorte une mission de contrôle. Hein. Euh, voilà, donc euh, je dirais il faut d'abord que l'exploitant se mette à niveau, ensuite il y aura cette mission de, de, de, de constat, qui constatera si vous voulez, si tout est bien réalisé et c'est ce qui permettra à ce moment-là d'envisager une réouverture. Eta bada orai ilabeteea mauoleko kabaleritegia zerraturik dela, lanak egiten dira barnian uneen arrazabaltzeko ahal bezaine za edo laster, eta bestalde xibereko hautetsiak ekartsuki ari dira enpresa salvatu nahana. Sua izan da atzoa txaldian, bestalde, miagitzeko apartamendu batian, piozkarrikan, untan bizi diren bi presunak, kearen ganik, kaltetuak, baina harinki, kanbon ere sua garaja batian, eta uzuko jendeak, eien etxetaik atera izan dira seguritate agazoinen zata. Aintzeneko egunetan egan nagin ean, Siriatik etorri bi familia errezibituko zitula endaiako herriaak egun heltzen dira arat bi familiak miarritzeko eraportua heltzekoak dira egun. hogeitere endaiaren desmartsa bera egina dutela hemen gaindiko beste ezo maiitek errefusiaatuen hartzeko ara nola bastida atagatze edo maule. Nafarroa bat eta bakarra azena ortengo Nafarroaren eguneko lema hainbat autetxi bildu dira atzo baiguriko erriak gomitaturik denak ezioten elgerren ezagutzeko paradazela gero urunago joaiteko eta zinezko harremanak Nafarroako Gobernuko presidenta, Iruenako hauza pesa alkatea eta beste autetxian danabat horzen Nafarroan aldak politiko hondiak izan dira Euskara Euskaramailan adibidez hainitz badela egiteko hain zinekoek baztertzen besteitzen hori egiten zaukun Uxue Barkos gobernuko presidentak. Bada eta gainera Luze eta Zabal eta Nafarroari begira eta zenbait lurraldei begira, tokiei begira, herriei begira, baino gizartearen zenbait jenden artean lan Luze, Zabal eta Sakona egin beharko dugu egia da. Azkenean, nolabait azken urteotako ez duke esango bakarrik azken 20 urteotako baizik eta Larogei, eh, fin, hainbat eh, urteotako politikak, nafarroan izan diren politikak, Euskera nolabait murriztu nahi izan dute, kokatu nahi izan dute, batzuetan eta hortik atera ez adin diren politikak, e, bueno, ba, egun e, errotuta daudela nafarroako zenbait herritan. Hortaz, lan ederra daukagu, e, la urte hori begira, baino esango nuke gainontzeko urte hori begira ere, lan ederra daukagu nolabait alako jarrerak, e, euskararekiko kontrako jarrerak gainditzeko. Aste burua ederki joan da, baigurin, atzo nafagoren egunerikin erran bezala, diende ainitze bildu baita, baiuriko plazetan eta karrikan agusian, eta larumateko Mañez Pagolaren izeneko kantaldiak ere, sekulako, sekulakoa rakastaukandu, eta Eliza gain gaineateko bete da, Mañez Pagolaren omenez eginden kantaldi horrentzat. Gaindegia Euskal Egi ekonomia eta jendaarte garapenerako behatukiak mazten lekua aztertu lan munduan. zenbakiek egiten dutenez, parekotasuna ez da pareko or indikere agertzen eta ugun eta hori ulertzeko eskolan jadanik agertatzen denari interesatu behar dela lehenik irten dute emak Forbetie. Euskal Egi osoan urte batean bataz beste ama bost mila euro gutxiagoerabatzen ditu mazte batek. Horrez gain, amaren plegu parzialetatik sortzi hartzen dituzte emazteek. Alanola, gain degiaren arabera, adinekoak esesik emazte gazte enak ere, intensitate apaleko lanean ari dira eta asko etxeko lanetan. Fenomeno hau eskolan nesken eziketarekin lotu daiteke, Diru dienez, neska eta motilen ahteko eskuntza aspalditik ezberdinak izan dira eta gauk ere ala segitzen du egoera zanbaitzutan. Odilprobozt, eskuntza aholkularia da eskola publikoan. Maternel, Goizazten da, ama eskolan adibidez konturatzen gira mutikoek jostalekuaren parte handiena ahtzen dutela. Eta neskak inguruan ematen dira. Avec les vélos, les trottinettes et que les petites filles sont reléquées tout autour, sans qu'on s'en rende compte aussi dans la manière dont on va. Konturatu gabe zen maneratan galdezkatzen ditugun aurrak eskolan, neskai uzten dira geienetan... erredek solanak eta motile hitza berba erreskiago ematen zaie... met de le faire plus facilement que les filles. il uh, a tout un tas de choses que l'ense kasleak euneeleko taunean egiten dituen gauzatxoak dira sinon ce que ça peut avoir. Lanean hartzen direnean ere neskak jakin gabe bideratuak dira beren sexuari dagokion lanbidetara Au provost. Dans le parcours scolaire des garçons et des filles, eh bien même si eskola e bilbidean kontratengira beresiki na izeta e maitza ubeago akisana na szkak ez ditustet mutuden berdinak lorzena au, au même métier que les que les garçons. Arrasoina autosiano tout Eta beštalde gukira gasliok ez ditu gupaite pada oxtar uh arramaten zion <tun> gasta Eta agun bestalde Kirola, korai eta bazen gertzakari Kirol txelian, haste ondaguntan pilota, baiunako trinketian atzo, Waltari Bilbao eta Biel dukazuren arteko finala, berroi ogoita iduko emaitzareken trenkatu da, partida ez dute ongi hasi Biel eta dukazuk, laste ramartian txoren beranta hartu baitute, eta ezin izan dute partida osuan arte gain ditu Bilbao eta Waltari aldiz trenpuan agertu dira, Bilbaok defentsa onbate ginez, Waltari kaldiz boteak, Shark tous Galsa il est à Ricabati ba qui a Ducansouli it ça partir Tailanda. Galtafion Mistera si Eta le vois j'ai fait champion à Islanda on dit la oinan ere di jekoa n jekoa ne zugu zure jekoa mentratu zure gozela emaña a eh, agradezene eh, reh pilotan horikin ere hautzko motela txirena eh, bisitzi orentatu on ona txirena artikite usemaitu pilota eta ere eztat milago sailak zainak kituri sort chasseur pescheu quesdale Si chuta ta volta eta Gaurria akortu hartu ditu naiz bait ja defentsan bere eginala koru egin partida amasaspu punduren finetu finetuza oltari eta Bilboren alde beroi 23 Ruk bian errandugun eh, bezala mirako ilua ezta gertatu maul erendako akden behar zuen irabazi bere buruaren salbatzeko federal bat mailan, bainan galdu dute siberotarek amairu ogoita zazpi federal uh, bian uh, bokalek bere burua salbatu du mailan, uh, lan emozaren kontra irabazi zemezi amar eta beste multxo batian Nafarroak galdu du arka sonen oita zazpi oita xei, bainan alede da xapelketain segidein dako, doni beren luizun eta endai, baionak, ez baionak emezorzi amorti da azidu, azparnen kontra barkoxe arudin nausitu da ogoita bi eta zazpi eta larresorok irabazitu mugerren ogoita bi amabi, donapalu galdu bizano zen, sei ogoita bi behaz mailuntan, azparnen mugerre eta larresoro sailkatuak dira, xapeketain, segidein dako ez baionak, bere burua mailan salbatzen du, barkoxe jausten da, euskalko talde landesak xapelketaren finalak jokatzen ziren, baziren bioskal talde promozio oner xailian xapeldun urruina abazeri nausitu da si, eta uita iru, baina urruina ez da gaineko maileratik gaiten halko, gaztetan espaitu baitu talderik eta bigeren eserian finalazuan uste itzek baina aize du kastet lehenzen kontra zazpi eta ogoita amarra Goazela hitzina goiz berri saioarekin, azuarteko berriakola hitzikin, Kristofeta Batik eta Austrian ultra-eskuindiarrak nagusi. Presidentgorako hauteskundetako lehen itzulian Norbert Ofer FFPO Allderdiko hautagaiak bo zen ehuneko hogeita hamabost bildudu. bildu du. Alexander V der Belen ekologitari leiaatukozako eta Austriaren istorioan lehenaldia da gaur egun koalizio gobernua osatzen duten sozialdemokratak eta demokriistauak biggenitzzuliko leaktik kanpo gelditu direla Big geitzzulia mailatzaren hogeitabian izanen da. Obama eta Merkelek TTIP dotafta sustatu eta itur politiko azkartu dute aste buru ontan estatu batuen eta Europako batasunaren arteko merkataritza akordioaren negoziaketak urteundarriko etxidita izkela uste du Obamak, baina ez bere behespena, biek bat egiten dute TTIP itunak kontsumitzailearen, lanaren eta ingurumenaren kalitate estandajak haundituko direla ejaiteko. Atlantikoko alde bietan alde rantzizko zentzuan egiten ari diren kritiker buru egin nahian. Kritika horiek priseski agerian dira atzoberian, Alemaniako anovreko kariketan akordioaren kontra milaka pertsonek egin zuten manifestaldian. Berreun eta berrogoita amar mila haur babesik gabe utziditu Ekuadoriko lurikadak, UNICEF-ek laguntza bidalidu, aur horien oinarrizko behar izanen ajetzeko, aurrek karrikan babesik eta edateko hurrik gabe segitzema dute, gero eta jaundiagoak izanen ira irishkoak beren osagarriaren zat oartarazi dute. Berreun eta berrogoita mila haur horiek hiru ilabetean izanen dituzten behar izanen betetzeko, ogoita jiru milion dolar behar ditu unicef <tusk>